Det du lyssnar på nu är en inspelning av en radio Framåt sändning. Vi sänder också live. Vad gärna med att lyssna då. Vi sänder måndagar och torsdagar 19.30 fram till ungefär 21.00. För att kunna lyssna live ska man vara prenumerant på realisten.se Så gå in på realisten och tryck på registrera dig eller gå in på realisten.se-prenumerera så blir du prenumerant, stödjer svensk nationalism och nationalistisk media och kan vara med och lyssna live. Idag är det den 4 april 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 54. Radio Framåt är live och vi har ännu ett toppenprogram på gång. Jag som talar nu heter Dan Eriksson och jag har med mig min ständiga vapendragare Magnus Söderman. God kväll, god kväll! Och min inte lika ständiga men till lika vapendragare Björn Björkqvist. Hallå där! Eh, Björn Björkqvist och Jonas Dejär är två olika personer så att vi har det uträtt. Eh, Jonas Dejär eh, har tyvärr fortfarande eh, problem med rösten eh, och... Eh, Ja, det är någon form av infektion eller någonting som har satt sig på stämbanden. Men han vill hälsa, för det är många som har hört av sig. Så han vill hälsa att han, han är inte är allvarligt sjuk eller så. Utan han är igång och jobbar och alltihopa. Det är bara rösten som, som inte har återhämtat sig. Så att han tackar för omtanken, men eh, ni behöver inte vara oroliga. Och förhoppningsvis är han tillbaka på måndag. Eh, men vi är klara oss rätt bra hittills. Och med Björns hjälp så ska det här nog gå vägen. Ett eh, problem. Är det bra med dig Magnus? Ja, jag vill, absolut tack Det är fina fisken kan man säga Jag är lite hungrig eftersom jag har fastat hela dagen Och Skäl jag inte tänker berätta för någon om Så att ni får spekulera istället Det är fan roligare när ni gör det ibland Kära lyssnare Så att Magnus fastar Vi googlar att jag... så här, googlar. Vilken religion fastar efter påsk? Precis, vilken religion fastar efter påsk? Hmm uh... Vilken religion gör det egentligen? <laughs> Precis, Just det. Men så att jag är ovanligt grinig och sur idag. Det är båda gott inför den här kringen. Det kan gott och väl göra det. Sen vill jag också klargöra eftersom jag blev ombedd igen då, av en... Det är intressant. Jag såg på Flashback att man funderade kring vad jag hade sagt om japaner och japaner. Japaner överallt. I förra programmet av Radio Framåt där jag antydde i min fräckhet att det fanns någon form av koppling mellan oss och japaner. Då ska jag säga så här... Eh, jag menade inte eh, DNA jag är väldigt dålig på det här med DNA och eh, så här proto-vax eh, vad heter det, konstiga jävla benämningar, jag är faktiskt urusel på det protein Proteiner. jag jag har ögon att se med. det brukar räcka väldigt långt mm. så att det hade ingenting med, med DNA att göra överhuvudtaget vad menar eh, du då? det jag menade var att det alldeles uppenbart finns starka kopplingar vad gäller kultur eh, kultur, religion och eh, alltså och värderingar mellan den ursprungliga ariska och eh, delvis utav den japanska eh, kulturen och eh, tron eh, titta på förfärdelsstyrkan till exempel, titta på hedersbegreppet eh, titta på en massa andra saker vilket får mig att vara väldigt övertygad om att deras grund härstammar från den eh, ariska grunden i Indien eller där närliggande områden som ser mina spritser. Sen såg jag på ett program och nu kommer jag få höra en massa från människor som utövar kampsporter. Jag såg ett program för många år sedan på tv där man klargjorde att eh, de, de kampsporter som finns idag som då eminerar från den här delen av världen, säger man då, Korea, Japan och så vidare egentligen hade ett ursprung i en gammal indisk kampsport som hette något jag absolut inte minns. Och att därifrån kommer allt detta och då vidare också från Japan och där har vi ändå en koppling och den tredje kopplingen är då Ainofolket som har klara eh, eh, drag ifrån eh, så att säga de, de eh, folk, folkstammen eh, från förr i världen, väldigt länge sedan helt enkelt och det var det jag menade så att nu är det bara dags att börja tycka att jag har fel igen. Mm. Okej, efter den utledningen Magnus, tack så mycket Så, så mycket. tänkte jag höra med Björn Björkqvist Vad du har för syn på indiska kampsporter Först vill jag bara säga att jag har suttit här hela veckan nu Och bara stört mig på Magnus Söderman Som sitter och påstår att asiater är precis samma folkslag som svenskar är <laughs> väldigt konstigt påstående dig Magnus Ja, jag vet Ja, man har väl ögon att se mig, som jag brukar säga Men tydligen inte <laughs> Hur är läget Björn? Det är fina fisken. Jag har som vanligt kommit in här väldigt sent som inhoppare i programmet så att jag är inte alls förberedd. Men kommer göra mitt bästa för att kasta ur mig olika former av hets så att inte programmet kan läggas ut senare och folk ångrar att de inte är prenumeranter. Ah, du tänker så. Det är bra PR-trick där. Mm. Härligt. Hur är det med dig då, Dan? Ja, jo, det, det är bra. Det har varit intressanta dagar här de senaste två, tre dagarna i Tyskland. Då, och speciellt i Berlin då alla tidningar har triumferat över att de ska stänga den nationalistiska pubben som Henker. Hej! Ja, men jag tyckte också att det var lite konstigt så att jag, jag ringde Paul. Och Paul som alltså då är ägare till den här, här pubben. Men, men vänta då, vänta då. Mm. nu lugnar vi oss, alltså det beror det på att har de misskött sig, alltså har de nej, nej. serverat råtta, eller har de haft kackelackor springande i köket, nej, eller? Nej. Utan, uh, Henker har ju gjort sig kända för alltså polisen har ju haft ständig bevakning utan eller hade det under två års tid uh -huh. och uh, under den tiden så kunde man rapportera, jag kommer inte jag sagt det men det var en handfull uh, fall av fylleri och det var ett slags mål men du kan ju prova att sätta dig två år utanför vilken klubb som helst eller <laughs> krog, så hittar du nog samma sak um, men det som de har gjort är att man har infört en ny lag eh, från mars eh, som säger ungefär att man har rätt att, eh, att vräka någon som har ett, ett kontrakt om den personen inte har uppgett att eh, lokalen ska användas som eh, plats träffplats för ny nazister som det står då. Um, yes. Så att om man öppnar om, om öppnar en krog Och sen börjar så kallade nynazister Gå dit uh, Då kan man bli av med krogen Även om det liksom inte var planen från början Det, det är irrelevant Men om, om det är en plats där många Människor som in, inte tycker massinvandring är jättebra Om de samlas på det stället så Ska man ha rätt att vräka dem um... Men det där är ju fullkomligt logiskt Alltså det där är jätte Och så säger man att Nordkorea Och Iran är så här, att Teokratier och mm -hmm. diktaturer Ja, men alltså, jag, vet inte. jag vet att Paul öppnade han, alltså Paul har ju ett nationalistiskt engagemang Bakom sig Han är ju inne i ett fortfarande um, Men han öppnade en krog med vikingatema Det var liksom grunden uh, Och det är inte bara nationalister som går dit Även om det blir mer och mer så uh, sen, På senare tid uh, Men um, han öppnade den Utan egentligen alltså, Han sa att vi är inte en politisk pub Vi är en pub med vikingatema Sen kommer nationalister hit Uh, och det är, en, det är en skillnad för att han får inte ha en politisk pub. Du får inte ha en uttalad nationalistisk pub, så att säga. Mm. Mm. Det är ju inte så konstigt heller att du bara går dit nationalister om de, som på hotellet mitt emot de har satt typ stora skyltar att gå inte dit, ja. för där är det bara nazister. <laughs> det är ju ganska logiskt att det kanske inte kommer så många andra då. Ja, ja jag vet inte. Men det, ja. men det är så det blivit. Men, men Paul sa i alla fall, jag frågade då, så du kommer bli... Det kommer bli nu eller? Det sa han bara, they have to sue me first, motherfuckers. Det var han svar. Jag tror han, han var rätt upprörd och sådär. Och nu Men... ska dessutom den trevliga vänsten arrangera en demonstration utanför Henker för att skynda på den här räkningen som de tycker då. Den 30 april. Ja, ja, ja. Så vi får väl se vad de lyckas Men... med. Jag funderar lite så här. Eh... Uh... Gäller det även lägenheter? Alltså om du hyr en lägenhet och så börjar det vistas en massa inom situationstecken nazister där. Kan du få... Det är roligt att du nämner det för i dagens äh, tagers-spiegel, som är en dagstidning så ja. skriver de just om räkningen. De skriver också att Paul bor ju i samma hus som, som pubben är. Ja, så då skriver de så här Tyvärr är det svårare att räka folk från lägenheter. Alltså verkligen tyvärr. Ja, ja. Äh, men att de ska försöka hitta något sätt att göra det också. Så att han inte ens ja. kan bo där. Men då blir, och då tänker jag så här, om du är till exempel, om du lever in i en... Att du har alltså, mamma, pappa, två barn i tonåren, mm. som alla är nationalister. Räcker det då att bli räckt i framtiden? Eller måste man uppfostra ett barn till att bli kommunist kanske, och ett till att bli jude? <laughs> ja, jag vet inte. men Det, det är ju så jävla larvigt. Vi får se vad som händer nu. Um, saken är att den här... Um... Den här eh, hyresvärden har tidigare erbjudit en förlängning på kontraktet. Men det har varit oerhört stor mediepress senaste halvåret. Det har eh, varit demonstrationer utanför eh, hyresvärden och så vidare. Och de har lämnat över någon gyllene byskorv som då ska symbolisera något pris för ett största skithögen. Eller något sådär. något som, som vänstern delar ut här. <laughs> men ja... Ah. Så att det har då drivits till att, till att man nu ska kunna räka den här, den här krogen. Som har, alltså Paul har ju självklart varit väldigt noga med att liksom alla jobbar vitt. Man betalar skatt. Allting sånt där som, som man helst kanske skulle slippa. Och i krogbranschen så är det många som, som liksom hoppar över det. Mm. Men du, liksom, det är kvitto på allting. och för att Han är ju verkligen jättenoga. Just för att han vet att de kommer att leta efter minsta lilla ja, ja, saker. Ja, ja visst. Han har det idag, de är eh, två och en halv eh, anställda, alltså helt eh, Och eh, visst i en stad med 25 arbetslöshet så är det ju bra att bara stänga ner sådana ställen. Ja, ja ja ja visst. Nej men jag tycker så här om de lyckas stänga ner så föreslår vi att Paul öppnar ett korvstånd. så här, låda på magen, som henker vurst så, eh, så kan alla nationella gå dit och så står stå vi runt, runt honom. Ja. Istället. Ja varför inte? Ja, vi får, vi får se hur det går. Det är, samtidigt är det så här att det, det finns en annan, eh, nationell, ett annan nationell ställe som är mer, som man kallar för ett ungdomscenter, L58. Och de blev ju räkta för, det är snart två år sedan, men de har ju inte lämnat den lokalen än. Nej. Det är ju bara de drar igenom, det massa rättsinstanser och så vidare. Så att det är därför Advokaten gör allt för att dra ut på tiden och så. Jag, jag tror att mpd ledningen i... Får på men eh, vad heter det nu igen? Uh, på men blev glad över det här. För att när, när de var på Torsteiner tidigare, då hade ju alla de Torsteinerkläder mm. i parlamentet. Det här innebär ju att nu har de en orsak till att gå till Som Henker och dricka öl. <laughs> ja, precis. Att, eh, uh, ja. Men de, de, i artiklarna står ju också att det här används då också nu för att stänga ner Torsteinerbutiker. Jaha. Henker ligger mig varmare om hjärtat <går> men det är Torsteinna butikerna man använder det även mot dem för att stänga ner det så man då menar att det blir en träffpunkt för för nationalister Ja, men då, bara om jag får dra det en gång till alltså, om alla Berlins nationalister börjar gå på en specifik bögklubb mm. eh... <går> Jag vet inte vad som händer då det kan hända många saker men, men jag får inte <går> att en räkning är är en av de roliga utkomsterna. Jag tycker att du ska föreslå det på nästa sånt här möte du är med nationalister. Ja. Att, vi ja. går på bergsklubb allihopa. Säg att du känner till några. också. Ja, det gör du ju. Du, Nej, ja. Det är det du berättar för mig om. Ja, fast nu, ska vi inte, nu pratar vi om någonting annat. Nu um, går vi vidare. Lite senare i programmet så kommer vi ha med oss Kurt Linusson som är komm kommunfullmäktigeledamot i Lidköpings kommun. Han har ju varit på tapeten nu senaste dagarna då han ville prata lite om invandringen i i, i tisdags på, på mötet Och bland annat var det en, kurdisk, eller en vad blir det nu en kurd från Syrien i Sverige. Ja. En invandrare alltså. Ja, en icke-svensk som gick upp och grät och tyckte att hon kände sig kränkt och så vidare för att man diskuterade invandring. Och Kurt blev även avbruten. Han ska ju då ha en replik på det. När han började, med sin, började sin replik så blev han avbruten med motivationen att han nu talar om folk i grupp. <laughs> så du kan ju tänka dig nästa gång någon går upp så här, ja... Um, Pensionärerna skulle... App, app, app, app, app, app, Du talar om folk i grupp. Okej. Lars, Anders, Stefan. Man går igenom alla pensionärers namn bara för att... Jag vet inte hur. Vi får se. Vi ska prata med Kurt senare. Så ni som lyssnar, häng kvar. Det vill ni inte missa. Um, först så ska vi också berätta att um, Mikael Järm, professorn uh, som nyligen uh, deklarerade att det är bra om äldre, intoleranta svenska dör. Han har bett om ursäkt, eller har han det? Björn, vet du vad som har sagts där? Nej, han har väl egentligen inte bett om ursäkt utan menar väl mer att uh, det var fel av, av alternativa medier. Att uh, plocka ut just den meningen där han sa att uh, snart ödomåd är ju ganska bra för attityden mm. hos folket. Uh, och Då hade de här fräcka sidorna, den fruktansvärda fräckheten att just plocka ut den meningen. Och då känner han sig uh, missuppfattad. Mm. Så att det är ju det som har hänt Men det jag tycker är ganska bra i alla fall Eller som är intressant i det här det är ju ändå att vi börjar kunna påverka så pass mycket Med våra alternativa medier mm. Att människor ändå blir i alla fall tvungna Att på något sätt kommentera Och i alla fall göra en halv ursäkt mm. Verkligen Jo det når ju så många människor så att jag menar Om man ser det som, som realisten Med runt 200 000 unika besökare i månaden Det, man når en sån, det är som en kritisk massa Man börjar uppnå nu där liksom det som, som skrivs där kommer för eller, eller senare fram till, till de flesta människor. Eh, och framförallt till de det berör så att eh, men, vi tänk, jag tänkte om, tänk så Nu tänker jag lite: tänk om realisten skulle det. kunna få pressstödet. Så att vi skulle kunna avlöna ett par personer som jobbar. Dels med Realisten, med radio framåt. Med realisten tv. Jag menar, hur skulle vi inte kunna påverka då? För att jag du har helt rätt i det då. Det är vi som påverkar. Det är vi som får den här jävla typen att säga så här. För att han upplevde det, att det här var inte kul längre. Mm. När det här var uppmärksammat. Oj, det var en massa människor som insåg vilken skit han är. Och även till viss del har berättat till för honom, så vitt jag förstår. Kanske i sämre ordalag ibland, inte vet jag. Mm. Men det visar att det finns numera alltså en påtryckningseffekt. Och det är denna som vi vill nå, naturligtvis. Mm, och vi vill öka den. Mm. Så därtill, kära lyssnare. Ni som lyssnar nu vet ju mycket väl hur viktigt det är- för ni lyssnar på grund av att ni är prenumeranter. De Men ni andra som live, lyssnar... Ja, ja live-lyssnare. Men ni som lyssnar i efterhand, tänk på det och kolla. Kan ni inte hitta en liten, några kronor över i plånboken- och släng in dem i en prenumeration så att vi kan uppnå detta- och tänk då vad vi kan uppnå. Eh, sen måste jag bara på, alltså nämna lite om den här Mikael Järm också. Där. Alltså som sagt, alltså, jag tycker att människor ska kunna ändra sig. Människor ska kunna be om ursäkt. Tror det jag har själv har varit tvungen att göra det flera gånger. Eh, eftersom tungan far iväg ibland. Och ibland formulerar det så jävligt dumt när man, när man pratar och... Jag menar, det kommer ju få se hur partiföreträdare naturligtvis i framtiden kommer citeras konstigt i media och så vidare. Och man ska ha rätt att ta tillbaka be om ursäkt, krypa lite och säga ja, men det här var dumt. Eh, det är liksom så, så det går till. Och jag hade kunnat ta det, om han hade gjort det. Mm. Men det är ju som, som Björn säger att, att, att han, han liksom han springer ju runt och jagar sin egen svans lite grann och liksom menar att det ändå är vårt fel och att Ja, det lät elakt. Det är ju ungefär som när Reinfeldt sa i Davos att ja, jag vill helst inte prata om att vi behöver fler låglöna jobb för det låter inget bra. Mm. Nej, men det är det du vill. Jo, uh, så att det är den här falskheten och det här oäkta. sen är jag väl ledsen över att inte han har fått så mycket stöd av andra uh, skitstövlar, helt enkelt. Ja, för det, det är inte någon som riktigt har ryckt ut till hans försvar och sagt att det där var en... Alltså, det, för att han har ju, han har ju liksom, uh, vad ska man säga, flyttat gränsen ytterligare. Mm, eh, och alla är inte riktigt redo att, Även om det säkert är många av de här Kulturmarxisterna och liberalerna Som, som eh, håller med honom i sak eh, lite sådär, tyst, Så är det ingenting man kanske ska prata om än. Nej, de har väl fattat att Just det kanske var lite gå över eh, men, men, men jag tycker så här också Att han säger visst eh, Att man inte har haft med hela hans upplägg För det här, alltså, han har, han har en, en bakgrund Till det hela, men slutsatsen Är ju densamma Mm. Slutsatsen är att han säger att Det kommer bli bättre när de gamla Svenskarna dör för att de är intoleranta mm. Och det menar det, jo, men är från. Det. det spelar ingen som helst roll Egentligen om han Har haft en jättelång Grejer som man har sagt före om hur mycket bättre det kommer bli. Eller om man bara har sagt att jag är en ond jävel och jag tycker det kommer bli jättekul när han mm. dör. Men i slutsatsen är ju ändå samma sak. Om han sen ser sig som god när han vill ha ihjäl alla så, så gör ju inte det han till en bättre människa. Det gör ju egentligen bara han till en ännu sämre människa som inte alls kan uh, tänka sig in i hur andra människor har det. Mm. Mm. Ja, och det är väl lite symptomatiskt för kulturvänstern och liberalerna att de omöjligen kan tänka sig in i hur andra människor har det. För att jag kan tänka mig in i hur lilla Hadilla hade det. Jag kan tänka mig in i hur det, hur det är att vara liksom flykting från kriget i Syrien. Jag kan tänka mig in i hur det känns att få ett avslag på en eh, asylansökan, om man nu har skäl för det. Mm. Eh, alltså jag kan tänka mig in i allt det och jag kan definitivt känna sympati för det, även om jag härdar mitt hjärta för att jag vet att eh, livet handlar om prioriteringar. Och att jag prioriterar mitt folk. Men jag kan tänka mig in i det. Men de här människorna vi pratar om, alltså kulturmarxisterna och, och alltså PK-eliten, de har inte den inställningen. Det var det som, kunde, det var det som gjorde att sovjet utvecklades som det gjorde till den här fruktansvärda diktaturen. Det är därför vi ser hur man i olika länder jag menar, slänger folk i fängelse för att de säger eller tycker fel. Man, man pratar om att i USA tas det barn ifrån människor bara för att de har fel uppfattning och så vidare. Och så vidare. De tänker inte ett jävla dugg på andra människor. Så välterar de sin falsk altruism och det är det som är det äckligaste med dem. De är fullkomligt vedervärdiga i denna falskhet. Mm. Jo, verkligen. Uh, nej, jag vet inte. Mikael Järm, uh, han, uh, han kan ju försöka liksom, uttala sig på de här sättet men, men faktum kvarstår ju att det, det han har sagt är. Uh, Alltså, det är så ondsint. Så att, alltså det, som, som det sa man, att man, man skulle kunna förlåta om han verkligen bad om ursäkt och sa att nej, där sa jag fel och det var inte så jag menade, och så här menade jag egentligen. Men det är mm. inte alls så. Uh, det har han inte sagt. Det, så här är ett citat här till exempel. Säga, det handlar om demografiförändringar. Folk är i regel ganska fasta i sina attityder så sådana att här förändringar tar lång tid. Det är med generationer som det förändras. Ja, det är ju ett annat sätt att säga att det blir bättre när de gamla svenskarna dör ut för att de tycker fel. Absolut. Um, så, ja. så det... där, där kan jag kort, kort, kort, kort. Så här. Jag hade haft mer respekt för honom om man hon hade sagt att, ja, det är klart. Jag är för ett mångkulturellt upplandat samhälle. Jag tycker att de här gamla jävla stofilerna som sitter och har sina fördomar på ålder jag tycker att de ska dö. Det hade jag haft respekt för. Han hade fortfarande inte med huvudet. Ja, absolut. Men jag hade haft respekt för dem Och det är det jag avskyr med våra fiender. De, de vågar liksom inte gå ut och vara våra fiender. De vågar inte vara folkets fiender. Man kan inte ha respekt för dem för de är som ormar som slingrar runt. Jo, och det är liksom lögnerna. Det är precis som det här med, med yttrandefriheten. Och vi kan se som i Tyskland då, bara som det senaste vi tog upp. Men också mycket annat. Man sitter och låtsas att det är någon form av yttrandefrihet och, och liksom ska få folk att tro på det. Men säg bara istället nej, vi har inte yttrandefrihet. Vi har nej. det här. Precis. Vi har BRDs yttrandefrihet eller ja, Sveriges riksdags yttrandefrihet som har en massa konstiga inskränkningar. Ja. Men det, problemet är att man inte är ärlig med det utan man, man låtsas att man har någon form av, eh, någon form av yttrandefrihet när, när verkligheten ser väldigt annorlunda ut. Precis. Men Magnus, du har ju mot alla odds gått och blivit fotbollssupporter. Sunderland, Sunderland, <laughs> Whoa, Sunderland, Sunderland. Som det det låter redan som en Ja men det är ju fantastiskt, jag har öppnat en Guinness <laughs> äh, Lutar mig tillbaka Och tänker njuta av Sunderlands Absolut bästa äh, Säsong hittills <laughs> ja. Eftersom de har en ny tränare Ja, ähm, det äh, Slog ner som en bomb I PK Media Att oh. Paolo Di Canio Tidigare Lazio äh, nu men ska träna Sunderland Ehm Paolo Di Canio var en riktigt duktig fotbollsspelare, älskad i sitt Lazio och av många i Italien. Han var också kontroversiell för en del då han flera gånger firade sina mål med den gamla romerska hälsningen med utsträckt högerarm, vilket möttes med 10 000 utsträckta högerarmar från Lazios kurva. Och det är då alltså inte den gamla klassiska nationalsocialistiska hälsningen- som åsyftas utan en mer upprätt version som är den gamla romerska hälsningen eh, faktiskt ja. men eh, han fick ju kritik för det redan då och eh, på den tiden så sa han ju bara att jag, jag är då, då kallade han sig själv för fascist också och eh, sa att eh, han är stolt över sitt folk och, och eh, han tycker att han känner en gemenskap i den hälsningen Mm. Eh, och eh, nu när han då Blivit eh, tränare För Sunderland så rasar Media Kan är ju eh, fascist eh, men, men det intressanta här Det är att vi kan prata om Det kan ju eh, fotbollskunskaper eh, Men, men det, det är inte riktigt Framåt sak utan att eh, det kan ju ha kallats för fascist och att han har gjort den här hälsningen eh, är alltså ett jätteproblem och det kommer krav på hans avgång från folk som inte har någonting med Sanderländ att göra. Och från folk inom Sanderländ till exempel såg jag nu att en så kallad förintelseöverlevare och eh, någon... Mittback? mittback Ja men vad fan, de där <skratt> överlever generationer så att han kan väl vara mittback? Nej, vilket möjligt. Eh, men eh, och de har krävt hans avgång och så vidare. Men då kan vi se ett exempel på en mycket hyllad fotbollstränare i Sverige. Och det är Pia Sundhage. Pia en, var en jätteduktig fotbollsspelare, speciellt när hon spelade i Hammarby. Men hon har tidigare varit nu landslagstränare för USA och nu numera för Sverige. Hon är uttalad kommunist. För någon vecka sedan var hon med i ett program på TV3 som heter Patrick Möter. Med Patrik Sjöberg när han träffade henne. Då visade hon hur duktig hon var på gamla kommunistiska slagdängor. Bland annat sjöng hon sången om Stalin. Så uttalad kommunist Som vi vet har kommunismen Hundratals miljoner människors liv på sitt samvete Hon är uppburin och hyllad Som den fantastiska förkämpen För rättvisa Men alltså är man liksom Ful, flata Och kommunist Så är det ju en helt annan saken att vara Fascist, se bra ut Och så vidare och är Bra på fotboll Bättre än hon Ja, det är, ja, är Ims största sannolikhet. Um, nej, jag vet inte. Vad va tror du Björn? Tror du att uh, Sanderländ kommer vika sig här eller uh, får, vi, får vi se det kan ju under kommande säsong? Ja, alltså det, det, det var ju ingen överraskning för dem att han var fascist. Nej. Det kan man ju inte påstå så att de måste ju ha väckt in det här någonstans när de uh, tog in han från början. Mm. Så att de borde ju vara beredda och borde ju stå upp. Men å andra sidan så, vi vet ju att de krafterna som går emot är ganska ganska otrevliga att göra med. Så att, eh, det är ju möjligt att vill de spela fotboll istället för att bara diskutera politik framöver så kanske de blir tvungna att göra sådana. Mm. Men sen tänkte jag så här, han kommer ju från ett lag, var det något Korpen-lag då? som han tydligen har jobbat. I ett annat lag i England Och så byter han till Ja fast det var en, ja, det var en lägre division i alla fall Så alltså, det... Sunderland ligger ju eh, han kom, Då tränade han Swindon Town Som är tredje divisionen ja. Andra divisionen eh, Är det väl som Sunderland spelar i eh, Och mm. det blir Den är betydligt mer, Den går, då går alla matcher i TV Och så vidare, det är mycket större mm. eh, Bland annat så spelar ju Sebastian Larsson Svensk landslagsspelare Spelar i Sunderland Okej okay. Men uh, ja, det, det, det var ju nu det verkligen drogs upp Och det är väl kanske för att uh, Sunderland också är ett större lag än vad Swindon Town är mm, mm. Uh, men, nej, så, men, så, men som Jörn säger så alltså, de måste de ha haft med det här i beräkningarna mm. visst, visst, det, har, det måste de haft Men uh, där vi, jag, fick, jag fick just nu, jag blev påminn på om Och nej, vi har inte glömt det Att uh, han har gjort ett uttalande efterhand uh, Bland annat finns det på Sunderlands hemsida där han skriver att uh, mm. han skriver att, uh, jag är en ärlig man. Mina värderingar och principer kommer från min familj och min uppväxt. Uh, jag känner att jag inte hela tiden behöver rättfärdiga mig själv för människor som inte förstår detta. Men jag kommer att säga en sak. Jag är inte den man som många vill porträttera mig som. Mm. Sen skriver han jag är inte politisk. Jag är inte ansluten till någon organisation. Jag är inte rasist och jag stöder inte fascismens ideologi. Mm. Jag respekterar alla... Uh, och att han från och med nu bara kommer att prata om fotboll. Mm. Eh, vad betyder det här då? Först och främst så kommer det inte från en, en före detta politisk talesman. Det kommer från en, en sport, alltså en, en fotbollsspelare mm. som har gjort i eh, hälsningen eh, Jag blir inte särskilt upprörd över det han säger. Han, han alltså det fungerar så i den här världen. Men jag förväntar mig inte att han eller någon annan ska, ska ta de här uh, stora striderna. Jag önskar att det var så, men jag förväntar mig inte det. det jag vet hur världen fungerar. Liksom. Och sen om vi ska liksom vara lite sådär analyserande så vad säger han egentligen? Jo, han, han, han påpekar att, eh, att han, hans värderingar och principer kommer från familjen och sin uppväxt. Mm. Eh, han säger att han inte behöver rättfärdiga sig. Eh, och så säger han att jag är inte politisk. Det är det första, han är inte politisk. Och att han inte är tillhör någon organisation. Han är inte rasist, det kan nog många skriva under på. Och jag stödjer inte fascismens ideologi. Nej, det kanske han inte gör. Eh, saken är ju den att vad det är fascismens ideologi? Hur många vet, vet vad det är för någonting? Hur många vet vad rasist är för någonting? Mm. Jag menar, utifrån sitt eget sätt att resonera så kan han ju gott och väl säga det och fortsätta vara eh, någonting som systemet skulle kalla för både fascist och rasist. Framförallt så betonar han ju att han inte är vad folk tror. Precis. Vilket eh, gör att han mycket väl kan vara fascist. Ja. <laughs> Precis, det blir ju en paradox. Men du har ju helt rätt. Att han faktiskt erkänner sig vara fascist samtidigt som man säger att han inte är det. Mm. Jo, men alltså, jag tror, jag minns inte exakt nu, men när det var, när det, var det stora rabaldet om när det var känt att han gjorde den här hälsningen mot deras ultraskurva så, mm. så um, sa han ju någonting i stil med att han var stolt över Italiens fascistiska historia. Det var någonting sånt. Mer mm. än att han liksom var politisk fascist. Jo, han är alltså då någon form av kulturell och... Uh, alltså han är, han är troligtvis en nationalist Utav någon moderat skruv. Alltså moderat i den meningen att han inte är Vad de skulle kalla för extrem Han värderar sitt, sitt arv Både det politiska och så vidare Och sen så att det kommer från hans familj hans uppväxt Vad är hans uppväxt, vad är hans familj Det vet vi ju inte uh, Om det finns kopplingar till liksom fascismen Eller fascismens ideologi mm. uh, Så att, nej jag vet inte det... mm. Ja, nej, Vi får ju se hur det, där, hur det går vidare Uh, men uh, vi ska ta uh, lite musikpaus här Och under tiden så kommer vi koppla in Kurt Linesson Som alltså är kommunfullmäktigledamot i Lidköpings kommun uh, Och tala lite om vad som hände där i tisdags och hur arbetet går Så um, först har Magnus önskat lite rodesiansk musik Ja, jag tyckte att det var dags att vi att vi så att säga återkom till, till lite uh, musik Från det ga gamla rodesiska som inte längre finns som ni vet är Zimbabwe eh, Och eh, vi ska lyssna på eh, Jag vill att Dan ska säga namnet För att jag vill se om han lyckas säga det <laughs> Rhodesians Never Die Ja, med Med eh, klämtoalett <laughs> <laughs> Ja, det var klämkäkt eh... Det är så jag läser i alla fall, jag vet inte ja, Lite rhodesisk folk helt enkelt ja, Med klämtoalett det är det, okej. Okay. Jag, okay. Jag försökte en fuling. Jag kommer inte på vad han hette. Jag har inte pappret framför Nej. mig. Men, sen, men efter det så blir det mycket lättare, för då har nämligen Björn önskat allan Edvalls akrobatik. Vi är tillbaka om en liten stund. Here's the story of And both fair and great, on the 11th of November, an independent state. This was much against the wishes of certain governments, whose leaders tried to break us down and make us all repent. But we're all religions, and we'll fight through again. Then we'll keep our. And the free land stop the enemy coming in. We'll keep them north of the Zandeasy to let rivers running dry. And this mighty land will prosper for religions never die. They can send their men to murder, they can shout their words of hate. But the cost of keeping this land free can never be too great, for our men and boys are fighting for the things that they hold dear, and this land and all its people will never disappear, 'Cause we're all legions, and we'll fight through thick and thin, we'll keep our land of free land, stop the enemy coming in, we'll keep them north of us and easy, till that river's running dry. This mighty land will prosper For Rhodesians never die We'll preserve this little nation For our children's children too Once you're a Rhodesian No other land will do We will stand tall in the sunshine With the truth upon our side And if we have to go alone We'll... Alone with pride cause we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin we'll keep our land of free lands of the enemy coming in we'll keep them north of us and beating till that river's running dry and this mighty land We land, stop the enemy coming in. We'll keep them north of earth and easy, till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det sista ni hörde där var Allan Edvall. För er som lyssnar i efterhand så är musiken förkortad av rättighetsskäl. Men ni kan eh, söka på Radio Framåt på Spotify så kan ni höra det mesta. Nu har vi med oss Kurt Linusson från Svenskarnas parti i Lidköpings kommun. För mig med oss på telefon. Välkommen till Radio Framåt. Jo, allt, tackar, tackar. Du har ju varit väldigt aktuell de senaste dagarna. Bland annat såg jag att Sveriges Radio hade skrivit om mötet i tisdags. Om du får berätta lite själv, vad var det som, vad var det som hände där? Ja, det, det är alltså sociala arbetsmarknadsnämnden där i, i årsredovisningen. Och tyvärr så, så beviljar man ju ansvarsfrihet. Hörde man diskuterar den här årsredevisningen, för jag, hade tänkt, jag tog ett ord här då vad det gäller sociala arbetsmarknadsnämndens skrivningar här på två sidor. Och där har man då påpekat arbetslösheten bland ungdomarna enormt hög det i Lichby, över 20 procent. Mm. Men i någon skrivning därifrån så hävdar där man, jag citerar här, andel som går från introduktionsprogram för flyktingar till självförsörjningen där målvärdet är 85 procent. Där har man alltså lyckats till 70 procent. Mm. Och jag får liksom inte ihop det va? eftersom den där som sitter där när mm. man på det här introduktionsprogrammet det är ju just ungdomar. Mm. Så att, och de har gått vidare till självförsörjning. Sådär. Då frågar jag vad de gjorde och det sig att det var ju bara konstgjordandning. Det var ju olika åtgärder och några gick på praktik och så vidare. Men där har de alltså fått till 70% för bra statistik och de har gått vidare till självförsörjning. Det sägs att det mesta av det självförsörjningen det var ju helt enkelt försörjningsstöd. Mm. Jo, alltså på vilket sätt är det självförsörjning? Jag kunde ju inte liksom det jag kunde ju liksom inte begära Avslag på den här årsberättelsen, årsredovisningen, beroende på att vi hade ju redan gett nämnden ansvarsfrihet. Den börjar i fel ända. Man ja. diskuterar igenom hela den här eh, årsredovisningen. Men ändå hade alla nämnder fått ansvarsfrihet innan diskussionen. Så Sen var det ju den som ställde till bråket och det var ju att jag menar på... Eller bråk och bråk. Mötet avbröts i ja, ordföranden beroende på, <kör> på mitt uttalande. Det kanske ni har hört. Mm, mm. Det var ju så att eh, en som heter Mario Melani han är i skolnämnden där. Han, var itali han är ju italienare från börden och han menar på att jag sa då att invandringen eh, är en börda för svenskarna. Och då menar på han, om han var en börda då. Och då, i mitt gemmälde så förklarar jag att han har absolut ingen börda, utan det är massinvandring ändå. Mm. Och framförallt, sa jag, så är det uh, personer, det är inte frågan en europeisk innan skulle vara någon större nacklig, utan det är de som kommer från Mellanöstern, Afrika, Asien, motsvarande som jag sa, som är bördan. Ja, ja då kom det ju fram en, en dam där då, <coughs> som hade bott 20 år i Sverige, förklarar hon med gråten i halsen. Och... Uh, jag hade jobbat, jag hade aldrig satt upp i några bidrag eller någonting och hon kände sig kränkt och, och arg <laughs> ja, vad klart hon gjorde. <laughs> mm. Och då kunde jag inte hålla mig när jag fick en gemellhet eller replik där utan då sa jag helt enkelt att det är märkvärdigt så att jag var lättkränka mm. Så fort vi svenskar säger något om det, och då bröt ju ordföranden va. Mm. Och före det så hade ju <skratt> hela fullmäktiges ledamöter, de hade applåderat hennes eh, gråttmilda eh, tal då att hon kände sig kränkt. Och där har man slått fast tidigt. Ja. Det var det första jag fick reda på när jag kom in på det första mötet. Att jag får inte applåderas, jag får inte buas eller ja, motsvarande överhuvudtaget inga sådana här känsliga yttringar. Va? Mm. Men då gick det bra inte bra med applåder. Jag hörde på ljudinspelningen där att det var... Även du bu, förekomma. Precis. Ja, nu är så nu får du väl komma in lite här. Ja, tack. Um, ja, det är intressant. Jag har lyssnat på ljudupptagningen där. Och det, uh, det är ju väldigt tydligt att, uh, att du blir motarbetad av de andra. Men det här med att uh, ordförande uh, Marita Bengtsson, att hon väljer att avbryta dig. Alltså att du inte får fortsätta och avsluta din replik. Det kan ju inte heller vara speciellt vanligt vad det sker. Nej, det börjar vara första gången som hon har gjort avbrycket mot någon replik. <coughs> mm. ja, första gången står det i en lokal ja. det, det känns ju lite grann som att det är det här att. Alltså man brukar, vi brukar ju säga att alla de här politiska partierna, de är ju överens om de viktigaste frågorna, det vill säga att Sverige ska vara och bli en mångkultur och det är väl därför som mm. hon aldrig har behövt avbryta någonting, eftersom de är i stort sett överens ja, ja, ja. Och, eh, så det är fort är det kommer in det gäller, inte bara vad det gällde men ensidigt i det mesta både, både kommunalrådet och som leder där och, och alltså, oppositionsrådet och, ja, det är bara bifall, bifall på allting i princip mm. ja. Men, men hur men, alltså, men... har de inga politiska ambitioner, eller har de, ingen har de ingen ideologi längre, Kurt, politikerna? Alltså, tror de på någonting överhuvudtaget? Ja, de tror på kortsiktighet och framförallt, vi eh, ska bygga byggas mycket här i, i lite eller annars ska man bygga något som kallas i hamnstaden, så ligger den vid sjökanten, och riskerar att översvämma, som alltså vännen det är men det är ju den högsta prioritetet nu. Så när det är ett, ett, äh, en åker som kallas Askesläpp, det ska också uppföljas mycket i byggnader. Alltså. Men den här hamnstaden, det är, det är någon form av städer då? då eller? Nästa gång så jag frågar vad de har tänkt att lokalisera moskén. Mm. Ja. Men med hamnstaden, är det någon form av uh, städer Det låter så. ja ja men det är ingen ingenstans. Ja. Men... Det var bara invandrarverket de några miljonärer som har råd att bo där. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> um, hur, hur känner du annars? Uh, nu har du ju varit med ett tag där i kommunfullmäktige Lidköping. Hur känner du att du blir bemött? Hur känner du att du blev bemötta av de andra annars? Sådär? Ja, de, de håller ju masken kan man säga. Det är ingen som direkt uh, översvallar när kommer fram och hälsar i hand och sådär. Mm. Speciellt efter det här eller är det nog ändå spålare att få göra det. Men, ja, ja det, vi, vi, de följer de spelreglerna som i stort sett gärna Men just där byandet, där det här problemet med det var ju långt ifrån spelreglerna. Ja. Och, och om du skulle säga Lidköpingsborna, har du de, har de, har blivit mer igenkända på stan? Är det någon som kommer fram och pratar med dig? Och, vad säger folk? Ja, det är en fint fullkomning naturligtvis. Jag var ju på den här stora motormänsan här i, i Sparbank och Lysping Arena nu på påskraften och det var ju många som kom fram och, och hade synpunkter och, och tyckte det var bra att jag var med i fullmäktige. Mm. Så att, men många, man hör liksom underförstått att de är med banan och så att men folk är fediga, de är rädda va? Mm. Ja, det är någonting, Men, någonting man känner igen. Mm. Ja, vad, den, här, den här nämnden, i alla fall sociala arbetsmarknadsnämnden i Lichupy, de har alltså inte kunnat gå runt på sin budget. Mm. Utan de har alltså fått eh, ett tilläggsanslag på 4,9 miljoner kronor. Ja, men det verkar ju också helt helt galet där man satsar så mycket pengar på de här så kallade flyktingarna och du sa att det var 20 Aj. ungdomsarbetslöshet. Nej, jag menar det är. det går lite runt. Ja, som <clears throat> eh, fram, mig, men men de kostar de här ensamkommande flyktingbarnen de kostar 1.9 per dygn eller gå där och bostäder och mat och allt. Ja, just det. Mm. Mm. ja Det är ju skrämmande eh, siffror och de pengarna hade ju kunnat göra nytta på andra sätt i Lidköpings kommun kan jag tänka mig. Ja, absolut. ja men det är ju Lidköpings kommun och det ligger ju med i farten naturligtvis för att de har en del som pengar här i kommunen. Men de börjar väl hålla i dem lite men de har ju här det här buffert en så kallad guldspångspengar Så mm. de ju aktier i guldspångspengar. Mm. mm. Men i alla fall, eh, ja det, det värsta mötet blir här i juni nu när jag ska försvara min motion att du ska säga att sin kyrtaltal eh, med migrationsverket. Ja. Då blir det ju inte liga. Ja, hur, hur var det Kurt, har du fått svar på dina frågor till kommunstyrelsens ordförande där? Um. Angående något, um, vad var det nu igen du frågade om? Det här ja, fick jag fick svar på det. Du menade att ni inte fick avslutning i uh, kyrkan på förskolan. Ja, just det. Ja, just det såg ju uh, kommunalrådet själv uh, Kjell Hedvalls, alltså helt fri. Det, det äger ingen riktighet utan det var de här insände som har skrivit insändningen och har inte bland annat är Enligt honom då, i alla fall. Jag, de har ju inte till mig, så jag kan inte bevisa motsatsen heller då. Ja ja okej. Men däremot mina motioner, jag lade in motioner. den motionen, den motionen har ju en fyra stycke motion och det var mm. ju den här med uh, uppsägning av uh, med migrationsverket. Och så var det att jag vill ha en stor flagga som från bakom presidiet va? Just det, så den motionen kom inte upp från i september. Okay. och likadant det här avskjutningen av de här kanala gärsen. det kommer ju hellre upp i september men däremot att man säger på avtalet kommer det på juni då. den ligger eftersom de framme Ja, det är... men alltså, hur, hur kan det vara så där, det där känns ju väldigt alltså det känns som fördröjningen är ju fullständigt absurd ja den är absurd, men det, det var ju Folkpartiet som lade in en motion att vi sluter in behandlingen Samtidigt som jag la in motionen om säga upp avtalet och hans motion är inte varit uppe heller. Han okay. kommer, upp kommer upp i juni den också. Men hur kan det vara så trögrott? Alltså, jag tror inte att folk, det, folk förstår det inte hur det, det ser ut. I, i det där ska jag ut på jävla massa nämnder så, och sen ska det, och nämnderna skicka det vidare då, kanske på... Vill jag ricka färgintressen då på, på remiss hit och dit. Det är ett antivånkikt eller halvfrågor framför den där behandlingen mm, också. Det ja. ja, det är enda byråkratin. Man vet ju till exempel också när man lägger medborgarförslag som vi har gjort i många kommuner. Det kan ju ta flera mm. år innan de behandlas och kommer, kommer ja, det till halv... kommunförmiddag. Det har vi också här i <coughs> med medborgarförslag och man har aldrig inte blivit beslut på deras förslag. Mm. Så det, det är en otrolig tröghet. Mm. Ja, det är ju inte ett, inte ett effektivt system där Nu kommer det ju sitta kvar i kommunfullmäktige minst ett och ett halvt år till. Sen är det ju val. Um, mm. Vad hoppas du kunna kunna göra under det här ett och ett halvt året? Ja, jag kommer ju, som Marita Bengtsson sa, jag kommer ju, så fort jag blir en fråga som har med... Eh, flyktingmottagande invandring i motsvarande så kommer jag att angripa det, va? Det, det. Det kommer jag ju göra. Men att jag skulle få igenom någonting i detta, det vill kanske vara lite bedre. Mm. Men det måste man ju vara. <laughs> Okej, okay. men eh, då... Det är ju ett marsivt... Jag är en Sverigedemokrat också, men han, han gick upp faktiskt eh, nu förra gången och då, då påpekade han att jag måste lägga... Det är några stora resurser just på ungdomsarbetslösheten, men han kommenterar inte hur jag har det sagt. Mm. Inte. Nej, det är klart. Han verkar inte ha så mycket ryggrad då, alltså. Nej, han har, det är, han har aldrig lagt en motion för dem. Han har lagt två stycken sedan jag kom in i bilden, men jag har ju inte min invandring Jag har ju lokal lokalåtgärder i, i Lidköping ja, med breddning av gator och annat. Ja. Men vad tror du, jag tänkte så här, Kurt, du Alltså skit, känner du att du skiljer dig eh, från de övriga ledamöterna också i, i det att jag får i alla fall uppfattningen att du är mycket mer jordnära alltså du är inte be, be, besmittad av någon så här politisk eh, attityd och stil utan att det finns mycket mer jordnära eh, ja, det, det... Känner du så själv? Nu kanske är svårt att... Svårt och... Ja, det är ju det är absolut alltså, de har liksom en, en sorts vad ska man säger då Uh, jargong alltså som i alla sådana här uh, i regering och, och, och, och i landsting och allting, de har ju, ju fickomspråk helt enkelt va och mm. det har jag ju inte, inte kommit in i ännu i varje fall så att <laughs> <laughs> det blir ju mera från hjärtat så att säga va och uh, det kan <laughs> det kallar vara både gott och ord, men uh, i, i, i den synpunkten så följer jag ju mig va Ja, det är många av de här som sitter där i fullmäktige som överhuvudtaget aldrig har varit framme i talarstolen. Så jag vet inte vilken, vilken kunskap de har just i just det här som har utvecklats Men de där, vi säger oppositionsrådet och kommunalrådet, och de är alltid framme. De, alltså de, de kan ju stå och hålla låda saker och ting som redan är bestämda och ungefär som att de gärna höra det mig mm. mm. men röst. Men känner du då att alltså, verkar det vara, för jag har fått för mig också det att de här församlingarna vi har med, i kommun och landsting och riksdag det är trötta, eh, trötta församlingar där man egentligen bara vill behålla status quo. Det spelar ingen roll om man förlorar nästa val för att man kommer tillbaka så länge man får behålla jobbet och får behålla positionen delvis. Ja, jag var lite svårt att svara på, 300 procent i middag, kan jag. Måste säga. men Kommunalrådet, alltså Edvall, när han, han, han, han står i talarstolen, det låter som att det faller i sömn precis när men Det är en djuska skipad jobb i det där. Han har satt folk på affärer affär och sånt i Lichipin. Han är inte dålig, det inte. Men däremot är oppositionsrådet är bara snackar och jag vet inte vad fan han säger men, men tror, får, du, får du känslan av att de tar det här på allvar eller får du känslan av att det här egentligen är någon, någon värld bortom den riktiga världen som de befinner sig i jag kan, jag kan nämligen tro att man att man kan hamna i, ett, i en sinnesstämning där man kanske känner att det vi fattar beslut om här det är lite på en låtsasvärld nästan Ja, det, det kan vara både och kanske, men eh, jag är ganska säker på att de, de tar med mig på ganska stort allvar. Även om de liksom försöker att förringa det så har jag sett på debattsidor i lokaltidningen. De, de skulle inte lägga ner så mycket tid på att skriva debattsidor för då såg han mig om de inte har en känsla av att där, de där har funnits Nej, jag tror personligen så alltså, jag kan bara säga så här först att jag tycker du gör ett jättebra jobb och det är jättekul att läsa om och höra om vad du, vad du gör där. Jag tycker det är jättebra och jag tror att de är jäkligt rädda för dig. Ja lite av det kanske man kan säga för att det är en där som är som är miljöpartist Ivan Larsson, heter han. Han skrev ju två Långa debattartiklar då när jag kom in på första mötet. Och det var ju varför han skriva två debattartiklar. Han skrev ju att jag kommer inte utgöra någon som helst fara och så vidare. Han kommer aldrig få igenom en enda motion och så vidare. Men varför får lägga ner massa, massa tid och, och, och, och, och bläck på att, att skriva ner när de när inte fungerar liksom, som någon form av... Det kanske inte fara, men i varje fall det är mm. Jag tror definitivt, jag menar, du har en människa som då har en massa erfarenhet av det riktiga livet eh, och som faktiskt talar från hjärtat. Jag tror att det är det, det de fruktar mest. Det är människor som gör det och de skulle nog frukta en, en, om det kom in en miljöpartist som var lika hjärta och liksom, eh, gå på gåpåig så skulle de Alltså den här konsensuskulturen bryts när du har en människa som känner någonting, på riktigt känner någonting och, och är liksom, ja, i, vad heter det? Engagerad? Ja, jag talar ju när jag är på möten, jag talar ju mer spontant kan du säga, än vad de som är etablerat, som har i fullmäktige kanske i 20 år. De har en rysk algon och frikomspråk som jag sa tidigare. Och mm. Ibland undrar man vad de pratar om faktiskt. För mm. att, det verkar precis som att de vill ja, stå där fram och snacka en stund bara. Då. Mm. Ja. ja. Men ja det... så sagt, jag kommer hela tiden, så alltså, fort det är någonting i handlingarna här som, som liksom... Eh, vad ska man säga, <skratt> gör att eh, man tar invandringen som något positivt så kommer jag att angripa det. Mm. Ja, det är bra. Vi ser fram emot att följa ditt arbete i kommunfullmäktige och um, vi kanske har äran att ha med dig i radion någonting i framtiden också. Så... Ja, jag kan föreställa mig att uh, den uh, jungemötet här, där kommer det att bli om det här var stormigt så kommer det att bli ännu <laughs> Det låter lovande. Men det är så det är så vi måste göra i Svenska Natspartiet. Vi ska in och röra om i grytan helt enkelt. De har suttit ja, alldeles för länge och varit bekväma. ja lovade det när jag kom in då att jag var om i grytan. Mm. Jag hade en väldigt stor mycket om om det. Nu ja, nu um, har gjort Okej okay Kurt, vi får tacka för att du var med här i Radio Framåt. Och önskar dig lycka till i det fortsatta arbetet i Lidköping. Ja, tack för att jag fick vara med i programmet. Hej då. Ja, tjaj. Hej. Så det var alltså Kurt Linesson som är kommunfilmerket vill mot i Lidköping. Jag vet inte björn. Ja. Det är en du låter sitter du på motorvägen någonting. Nej. Ja. <laughs> jag vet inte. Massa ljud i bakgrunden. Vänta ska jag köra in. Här? Nej men vad det är ju din jävla mikrofon här som som jävla står. Ska jag ta Nej, nu, nu är det bättre. Jag tror att det är när du Okej. Okay. men låt det vara nu bara. Nu är det bra. Det låter det bra. Jag vet inte vad det beror på. Vi får felsöka det sen när vi inte är i sändning. Um... Ta det nu. <laughs> Jag tänkte att vi ska gå vidare och um, röra oss uh, utomlands, men det är något som berör oss också. Och det gäller att det kom ut här i veckan att nyhetsbyrån AP, Associated Press, uh, ska förbjuda uttrycket illegal invandrare. Att man ska inte använda det än mer i sin nyhetsrapportering. Uh, istället så vill man använda människor som bor i ett land illegalt eller utan laglig tillåtelse? Mm. Uh, och det är för att uh, illegal invandrare, ingen människa är ju illegal så att säga. Det, Nej, det, är inte, det är inte alls därför. Nahe. Det här är ju ännu ett uttryck för nyspråket. Det, är klart det. Uh, det här, återigen, plocka upp 1984, läs om nyspråk, läs uh, boken och förstå att vi lever i en mardröm. Uh, Ord är viktiga, ordsbetydelser är viktiga. Alla handlingar börjar med tankar, det börjar med ord som formuleras. Allting vi gör baseras på ord, baseras på betydelsen av ord, definitioner och så vidare. Om man tar bort begreppet som man har gjort i Sverige, där vi använder oss av papperslös nu. Vad fan är det för ett icke-begrepp? Vad är det för någonting? En papperslös människa. Dan Park försökte ju erbjuda papper, mm. men det var inte det det handlade. Ja, men det är som när mitt passa har gått ut och jag glömt att förnya det. Är jag också papperslös då, eller? Ja, då bör du vara papperslös. Eller när körkortet eh, går ut, eller något sånt där kan jag strunta i att förnya sådana saker eh, och få hem ett nytt. Och sen så när jag blir stoppad här, nej jag är papperslös, ge fan i mig. Mm. Eh, och alldeles oavsett då om vi skulle anamma begreppet papperslös vill vi ha en massa papperslösa människor springa runt. Eller det känns inte speciellt varken rättssäkert eller säkert eller friskt. Nej, så att det låter bara bättre. Det låter bättre än att du är en illegal eh, immigrant. Illegal... Men, men, men alltså det är ju de facto uppehåller sig de människorna illegalt i landet och då är man en illegal invandrare. Men, man är inte en illegal människa, det är väl en annan sak. Men man är en illegal invandrare, man har alltså invandrat illegalt. Jo men det är återigen det här e-mail alltså ingen människa är illegal och sånt där det där är ju bara skitprat. Mm. Alltså antingen är de dumma i huvudet eller så gör de sig dummare än vad de är. Eller så är det en sjönkombo. Eller så är det en sjönkombo, antagligen sjönkombo. Alltså saken är den att det, har du minsta insikt i hur ord fungerar och hur meningar byggs upp så förstår jag att det inte finns någon som helst åsyftning till att människan i sig är illegal. Och jag menar vad då illegal människa vad fan är det om man nu tar ett steg längre? Mm. Hur kan man vara en illegal människa? Jag bara människa är man väl? Eller? Alltså, <laughs> ja. Jag förstår inte. Så illegal hund, vad är det? <laughs> ja, men man kan alltså, vara en illegal bilförare kan man ju vara. Ja, det kan man vara. Och en illegal invandrare kan man vara. Absolut. Man kan, man kan göra något. Man kan invandra illegalt. Då mm. är man en illegal invandrare. Ja. Precis. Men, det är Men man märker att det är en, det är en, närmast, det är en koordinerad attack emot hela eh, medborgarskapet, nationsbegreppet, folkbegreppet. Mm. Vi ser också nu senaste numret av Time Magazine. Mm. Framsidan på det är en bild på folk som verkar framförallt vara det som man kallar för hispanics, sydam sydamerikaner. Mm. Uh, och så står det we, we are Americans Och så en liten uh, asterisk Och så står det under Just not legally uh, <laughs> We are some of the nearly 12 million Undocumented immigrants living in the US While we're done hiding Och så ska de träda fram då Och visa oh. att de är också amerikaner 12 miljoner ungefär tror man där Och en del tror att det ska vara ännu fler uh, Men alltså, det är ju som att Lorén har fått så här bestämma hur vi definierar saker Ja, men är du indian, så är du indian. Go girl, go, du är vad du vill. Ja. Och visst, Steven Seagal ser ut som en inuitkärring. Men jag menar, han är ju fortfarande inte det. Ja, det... ja men det är hela... Men, men alltså, det är sånt här... Att det är ett sån, sån tydligt koordinerad attack mot... Land. Vi ser det även i Sverige. Det går ju över hela Europa, hela västvärlden nu samtidigt. Där man liksom säger att det finns inget ursprungsfolk här. Om det nu finns så är ni onda. Alla ska ha rätt att bo här och även om man är illegal invandrare så, som man då kallar för papperslösa så ska man ha fri sjukvård och fri skola man ska liksom ha det billigare än vad svenska folket har man ska ha samma rättigheter men man har inga skyldigheter mm. eh, och det här är ju ett sätt om vi ser i USA då, om de skulle ge en, ännu en då till de här 12-15 miljonerna eh, illegala invandrarna. alltså då har man, helt, man har helt tagit bort meningen med medborgarskapet som redan är oerhört urvattnat mm. Ja, och... Och dessutom om man skulle godkänna de här illegala invandrarna och göra dem till medborgare i respektive land så tar man ju bort hela poängen med dem också I och med att idag springer de ju runt och sopar golv på McDonalds och gör massa, åt, massa rika människor men skulle de plötsligt bli legala så alltså kan inte de göra de här sakerna längre Och då fyller ju inte de alls den funktionen som de finns här för idag utan de måste ju ta in lika många illegala till mm. Jo. Så det, det, det ju, alltså de är ute på riktigt djupt vatten och det vet de egentligen själva. Det Men plus de... att de flesta som befinner sig illegalt i Sverige gör ju det för att de inte har fått avslag eh, på sin ansökan om uppehållstillstånd eller så har de inte ens ansökt för att de vet att de inte har skäl att få befinna sig i Sverige. Ja, mm. eller så har de blivit utvisade för att de har gjort ett brott ja. i Sverige. Mm. Mm. Och, och de här människorna ska då belönas för att de beter sig på det här viset. Jag menar, vi har en alldeles för stor invandring vi har en alldeles för generös flyktingpolitik men vi har fortfarande en vi har ju fortfarande en reglerad invandring och det är ju alla partier det väl utom Miljöpartiet nu då är väl för det i, i riksdagen men skulle man då eleverna stil till legala invandrare belöna det beteendet ja då har vi ju faktiskt då har vi de facto fri invandring men det är ju att alltså, hö, högra handen vet inte vad den vänstra är och vänstra vet inte vad den högra är. De vet mycket väl vad de gör. Men de upprätthåller ju idén om att ja, men vi har reglerad invandring. Så att ja, du Dan som är en sån här hemsk invandringskritiker måste ju förstå att vi har en reglerad invandring och bla bla bla bla. bla. Men i praktiken så får vi ju inte ens leta efter dem i tunnelbanor eller på andra ställen. Vi får ju inte, alltså polisen får inte göra sitt jobb och det här är exakt samma sak som har hänt... I Sverige, som hände, har hänt i, i Amerika. I USA så att i, alltså, Det här att man ska göra, ja, oh, vi ska göra dem legala. Men det där, ja, men gör dem legala. Det vill bara göra det för att i princip så är det så. Mm. Eh, så att det gör ingen större skillnad. De är där, de förökar sig. De, de parasiterar på, på välfärdssystemet, och inte bara. Eh, och det är väl det som republikanerna försöker med i USA idag. De försöker förklara att de parasiterar även på de svarta, på de andra lagliga så att säga. Och det är därför det är viktigt. Och det är deras sätt att försöka få fler personer att sluta upp bakom dem. Vilket de kommer misslyckas fullständigt med naturligtvis. Mm. Eh, och det är väl därför vi såg en initial intresse av många invandrare eh, eller icke-europeer till Sverigedemokraterna. För att är det någonstans du kan hitta rasism och du kan hitta verkligen aversion eh, mot den invandringspolitik som förs så är det ju bland invandrare själva det vet ju alla som har pratat med invandrare mm. Ja, speciellt bland dem som kom hit eh, för 20-30 år sedan eller eh, till med tidigare Ja, precis eh. Jo, men egentligen spelar det ingen roll när de kom, för man såg ju samma sak på 40-talet med, med judarna, som, alltså inte alla judar men väldigt många judar som inte ville ha någon judisk invandring hit där, för att de visste Jaja. att då kommer det en massa fattiga judar de kommer ge oss Etablerade ju där riktigt dåligt rykte. Ja. Så så det är ju ett egoistiskt det. tänkande som är klart större hos, hos etniska minoriteter än hos svenskarna. Återigen. Och då kokar det egentligen ner till följande. Eh, har, finns det ett värde i nationalstaten? Finns det ett, ett, har vi rätt i Sverige till exempel? Har vi rätt som svenskar att säga nej, det här är vår välfärd. Det här är våra pengar det här är vår framtid, vi tänker behålla den exklusivt för oss själva och de som vi anser vara eh, så att säga oss närstående, det vill säga europeer eller alltså amerikaner eller boer eller sådär. Eh, har vi rätt att göra det eller inte? Det är ju det det kokar ner till och det är där alla måste ta ställning för att alla de här andra frågorna om illegal eller vad det heter eller vem som gör vad och så vidare, det är skitfrågor, det är trams. Mm. Det viktiga är alltså att ställa sig frågan: ska vi ha på det eller det andra sättet? För det finns bara två val. Och är ni inte med oss, då är ni mot oss. Och that's jo, it. Men alltså, jag menar som vi konstaterade, tror jag, i förra avsnittet, nationalstaten har ju bara ett värde eh, om den är exklusiv. Alltså, om man ska kunna ha en välfärdsstat av något som helst mått, så kan den ju inte vara öppen för alla som vill komma och bosätta sig där. Det fungerar ju bara inte. Jag hamnade i en diskussion med en, en liberal på nätet för några dagar sedan och han höll med mig i stort sett om allt jag sa och att vi um, att vi ska ha en välfärd och att uh, alla ska känna sig trygga och så vidare. Um, men han menar att det ska inte bara gälla svenskarna, det ska gälla alla i hela världen. Uh, och jag vet inte riktigt hur han tror att det ska gå ihop. Alltså, det är ju helt hur... genomtokigt. Det är ju precis som att jag skulle bjuda inte till kalas för, för min son och säga att nu faller på dagis komma så alltså, kommer ju ungar från hela stans jävla dagis och säger att ja men vi går ju också på dagis vi är ju också dagisbarn, det är klart vi är rätt att komma jag skulle bli ett ruinerad på det där jippot ja. Uh, ja. Men nu är samma, varför de här då, den här liberalen och så, varför öppna, varför går han inte ut, han, han kan göra det i Stockholm här, så kan han praktisera detta genom att han kan gå ut på stad och det dela ut lappar till bara enda hemlös människa och säga att mitt hem är ditt hem varför gör han inte det? Jo, för han tänker så här att mitt hem, det är en etta på Södermalm. Det Nej, jag kollade. Nej, han bor i en eh, jäkligt dyr bostadsrätt i Hägersten. Okej, okay, det, det är en stor, fin bostadsrätt i Hägersten. Mm. Kanske fyra rum eller någonting. Mm. Men det är ju bara fyra rum och han har bara ett visst antal liksom, mat i kylskåpet och sådär. Han inser ju att det här räcker ju inte till till alla de här eh, tusentals uteliggarna som kommer och ska bo hos honom. Mm. Så därför kan han inte göra så. Men när vi pratar nationer helt plötsligt så försvinner all sans och vett. Det är som att proportionerna gör att de inte kan tänka överhuvudtaget. För att, var den här liberalen inte tänker på är att han kan ju faktiskt låna pengar så att han har råd att ta in de här eller uteliggarna. Ja, precis. Det skulle han faktiskt kunna göra. Så Det tycker vi här i Liberal, du lyssnar vi kanske inte, men om du gör det så låna pengar och så ger du alla pengar till uteliggarna. Eller, ja, inte pengar, utan de får komma och bo hos dig. Ja, nej, men alltså... Nej, jag förstår inte... Det är inte så kul, Dan, och va? var kompis med en liberal. Inte nej, det, det började med att han kommenterade på angående attackerna som var i måndags. Han tyckte det var bra och han hoppas de fortsatte. som att vi inte vill ha frihet så ska vi inte heller ha någon frihet. Det är konstigt liberalställningstagande. Jag sa att förklarade då att om, om man... In att om man inte ska ha någon frihet om man inte håller med om din definition av frihet så låter ju det väldigt sovjetiskt Men de jag. är ju så intellektuellt ohedliga och nej, de är så alltså de, är, de är faktiskt dumma jag hoppas att de är dumma och inte. Bara ja, men de är dumma ena. Jag kan ju stå ut med att slippa den här liberala friheten om jag i så fall också slipper invandring för att jag inte vill ha någon invandring. Så att då vill jag ha en liten ort där jag kan få bo med bara svenska. Ja, och vad är det för fri frihet? Frihet att få bete sig som ett svin och få supa och slåss överallt. Jag vet inte, vad är frihet? Ja, för mig är frihet att man inte behöver oroa sig. Eh, huruvida. Alltså, ja, som jag sa till honom, för mig är inte frihet att få välja mellan 500 tankrämsorter. För mig är det friheten att veta att jag kommer ha möjlighet att, jag kommer ha råd med tankrem, även om ett halvår, även om jag blir arbetslös och även om allt går till helvete. Jag tycker att det bara ska finnas 15 frisyrer man får välja mellan. Ja. På tal om Så... det, Nordkorea. Just det, Nordkorea. Ja, det är lika bra att vi hoppar på den bollen. För att eh, Nordkorea får man bara ha 15 för tydligen eh, ja, Något annat det det. man tydligen får ha i Nordkorea i kärnvapen Ja, mm. de tycker det Men västvärlden, eller övriga världen tycker inte det Men frågan är, vem har rätt att tycka att de inte får ha det? Nej, men alltså förstår jag inte Israel får kärnvapen USA fast... får kärnvapen Nordkorea inte men fast Israel har ju inte kärnvapen, säger de mm. Fast alla sitter och ser småfnissarna och säger att <laughs> de, det har ni ju visst alltså, ja, ja, Nej, det har vi inte Nej men eh, hur som helst så eh, är det mycket tal i media nu om att eh, Nordkorea ska planera någon attack mot eh, dc -Korea, mot USA och så vidare. Och idag kom det breaking news att eh, Nordkorea riktar sina kärnvapenspetsar mot USA och är redo att slå till. Yes. Eh, vad är det som händer? Har vi ett kärnvapenkrig på halsen i, inom en vecka? Nej, det har vi nog inte. Det här är nog bara krigsrykten. Äh. Jag tror inte det, för att jag delar nog den bedömning som de flesta andra har: Att skulle Pyongyang nu slå till med sina fåtalet kärnvapen som de har, så skulle de ju, alltså då är det slut på den regimen. De klarar inte av det, som skulle, alltså det svaret som skulle komma. Så att jag har mycket svårt att tro det. Å andra sidan så tillhör ju han. Precis som Roberto Fiore sa, en maverick Dictator alltså en av de egentligen absolut sista, väldigt egna diktatorerna på den här planeten, den här Kim Jong-un heter han. Mm. Eh, så att jag och andra sidan, så fan vem vet, eh, skulle han kunna Har han fått någon idé om att han vill liksom eh, Go out with a bang? Ja, han kan ju skriva in sig i böckerna för alltid. Ja, det skulle han göra. Så att, alltså det är, jag, är, jag är inte helt övertygad om att det inte kan smälla. Men jag får nästan för mig, och nu, är min, nu, nu åker mitt konspiratoriska sinne fram. Jag får för mig att, att vi behövde, eller världen, eller den dolda handen behövde. Någonting för att slippa tänka på att man ska stjäla pengar av alla i Sypen och Grekland. Och det håller på att gå till helvetet i hela Europa. USA är på fallrepet och de ska göra en massa miljoner människor legala. Jag tror att man behövde någonting annat. Och jag får känslan av att det här är ju det som alla går och oroar sig för. Precis som vi oroade oss för ozonhålen som försvann. Precis som vi oroade oss för kalla kriget som försvann. Svininfluensan. Svininfluensan som försvann. Och så vidare. Alltså det känns lite som att vi är på samma nivå här eller samma bas eller planhalva. Mm. Eh, misslyckandet i Syrien kanske man inte vill tänka mer på och så vidare. Jag vet inte om, om Pyongyang och Nordkorea är liksom en, en del av det hela. Att man har så pass goda kontakter ändå. Eh, att det är liksom regisserat. Jag, jag vet faktiskt inte. Det... det är så oerhört svårt att veta vad man ska tro på idag. Här vill jag nästan spela Thomas Leva. Ja, den, den borde ju vi ha varje gång. <laughs> Nej, men det blir lite så. för att man, man vet hur, hur mycket media ljuger. Man vet hur mycket de är ett verktyg i maktens händer. Mm. Eh, och vi har sett så många gånger dessa eh, avledningsmanövrar. Eh, mm. Där man riktar fokus på någonting helt annat med, så att man inte ska se de uppenbara problemen. och ja, Det är svårt att veta vad som håller på att hända här. Eh, men det är klart att eh, skulle... Skulle Nordkorea ha ordentliga kärnvapen och kunna avfyra dem mot USA så skulle nog Nordkorea bli en parkeringsplats rätt fort. Eh, skulle jag våga tro. Jag vet inte. Sen kanske man överskattar USA, men samtidigt så har vi ju hela NATO. Hela, det skulle ju, jag vet inte. Ja, sen, sen om vi ska fortsätta spekulera så, jag menar, Kina och Nordkorea har en allians. Alltså, de har förbundit sig att ställa upp för varandra i händelse av krig. Mm. Och Kina är väl ingenting man bara sätter sig Nej, alltså skulle, skulle det bli så att Kina låser i ett sånt läge så har vi ju verkligen ett världskrig på alls. Ja, och det roliga är... Det roliga? <laughs> ja, det roliga mina vänner. Det intressanta och roliga är att innan första världskriget bröt ut så var alla övertygade om att nej, det är, nu nu lever vi verkligen i den bästa av tider. Nu, alltså framtidstron var jättestor, optimismen var jättestark och sen Pagchoff. Så bara liksom rasade det till Och så var det ett världskrig mm. Men har, äh, har inte folk alltid trott det? Jo, folk tror ju alltid Att allt bara ska bli bra av någon jävla anledning Fast vi borde veta bättre om vi tittar i historien Och nu Är ju alla alltså, Och det är lite intressant att se och höra hur människor är För de flesta skrattar lite Hör Kim Jong, nu har han sagt så här, <här> Ja, nu, nu flyttade en, en ballistisk missil <här> Ja, han kommer aldrig kunna göra något Och precis som vi säger, det kommer han bli och så vidare Men, alla Tänker, tänk om, mm. eh, tänk om han gör det. Och så sitter man och så att det här det kommer aldrig hända. Men tänk om. Och hur många gånger har vi inte sagt det kommer aldrig hända och så händer det. Mm. Eh, och vad skulle resultatet bli om det händer? Det är väl den absolut mest intressanta frågan. Mm. Björn, säg något smart. Nej, jag är alldeles hänsynfull här av Magnus. Eh planer på att radera ut hela planeten här. Ja, alltså, just det här med att människor tror att de lever i den friaste och bästa av världen och att nu har vi, jag menar, första världskriget vi också ett krig för att få slut på alla krig och så vidare och mm. det gick inte så bra, sen kom andra världskriget av någon anledning Det såg man ju framförallt kanske i Finland, hur de precis innan de invaderade av Sovjetunionen, höll på och rustade ner allt vad de kunde så att när väl sovjetiska trupper kom in så fick ju folk ta sina högafflar och hagelgevär och allt vad de hade hemma liksom för, för att börja försvara. Och sen fick de efterhand börja beställa in vapen utifrån. Så att det är ju ett totalt livsfarligt eh, tankesätt att tro att allting är frid och fröjd. För att plötsligt så kan det ju hända något. Mm. Ja, vad hände med det gamla fina maximet? Eh, eh, hoppas på det bästa och förbereder för det värsta. Ja. Menar, varför, varför har man liksom avvecklat Den tanken ja, men Det är så konstigt för, man, för att man, man uh, Rustar ner försvaret och så vidare Med motiveringen att det finns inga Militära hot mot Sverige Men det är ja. ju när försvaret är nedrustat Och militära hoten kommer Jo, precis det är, <laughs> det, är ju då, sen, det är väl då man slår till så att säga Sen undrar jag hur jag kan vara en bättre försvarsanalytiker Än gubbarna på försvars, uh, försvarsmakten Det är för att du inte är betald Av samma onska. Ja, men för att, som jag ser det till exempel. <hör> Ryssland visade väldigt tydligt att de var beredda att gå in med våld och vapen i ett annat land för <hör> att säkra gasexporten. Mm. Väldigt enkelt. Och för att se till så att de har rätt person på tronen. Eh, de tänker väldigt eh, nationalistiskt i den bemärkelsen. Eller Putin gör det. Tänker väldigt nationalistiskt, statsnationalistiskt utifrån det perspektivet. Och det som kan hända, om vi tar Nordkorea. Låt oss säga att det blir en, ett Koreakrig igen. Man håller sig för goda för att skicka, skicka kärnvapenmissiler på varandra. Det får eh, Kina att eh, börja vakna till liv. Och kanske, eh, som man, USA gjorde i Vietnam, så slåss man genom Nordkorea mot USA. Istället för, mm. som det var då, att USA slogs mot Sovjet via Vietnam. Mm. Att det blir en omvänd situation på Koreahalvön samtidigt har det då ett försvagat USA som inte har råd med det här egentligen och de är väldigt krigströtta och det finns liksom väldigt mycket, mycket problem i USA eh, så att de vacklar EU, ja du vet tusen vad de hittar på i, i det hela och sen har du då den ryska björnen som kanske börjar känna eh, expansionslust västerut för att Putin är inte särskilt nöjd och har aldrig varit över det faktum att NATO har expanderat österut och det förstår jag, vad fan ska de dit att göra eh, och eh, det som har hänt. Så att, alltså det finns mycket saker som kan hända. Och det kan gå väldigt fort. Och det här är ju ett dominospel. Pang, pang, pang, pang, pang. Och helt plötsligt så står de utanför vår gräns. Mm. Och vad fan gör vi då? Ja men då tar Funger, vi... Bara... We shall overcome. <laughs> ja, precis. Ja. Nej men vi har ju en massa illegala migranter, De får väl ställa sig längst fram och skydda gränserna då, Så de gör någon jävla nytta. <laughs> ja, på tal om illegala migranter och immigranter uttaget och vapen och allt vad vi nu pratar om så nås vi av nyheter från Grekland angående Gyllene Gryning, det nationalistiska partiet som nu har krävt att dödsstraffet ska återinföras och att det tillämpas mot våldsamma invandrare, alltså invandrare som begår brutala våldsbrott. Man vill också då att polisen ska få tillgång till tyngre vapen för att kunna kämpa mot de här utländska kriminella gängen som härjar i Grekland. Um, jag vet inte riktigt. Alltså, du, menar man? Tror du e Gryning menar allvar med det här eller är det mer ett sätt att få, få uppmärksamhet? Uh, ja, alltså först och främst så är situationen i Grekland, annorlunda än situationen i Sverige. Mm, mm, absolut. Uh, och uh, till exempel och jag börjar i andra ändan det här att, att beväpna polisen tyngre. Eh, när man säger så i Sverige så blir jag orolig. Mm. När man säger så i Grekland så förstår jag. För att man har en väldigt våldsam och väldigt stor kommunistisk rörelse. Eh, som är alltså revolutionär. Så jag förstår Gyllene Grynings eh, delvis oro över detta. Och vi vet också att Julian Gryning är starka inom polismakten. Så de ser inte polismakten som systemets... Eh, Lakejer på samma sätt som vi ser här uppe i Norden Och det är en sak att komma ihåg När de, när de säger så här eh, Sen så är det väl lite tudelat Det är väl dels eh, Ett sätt att, att få uppmärksamhet Naturligtvis Det är ett politiskt parti som Alla politiska partier behöver uppmärksamhet För att få ut ett budskap För att i sin tur få nya väljare Så att Absolut. Och sen vill man visa att man faktiskt inte räds att, att säga sånt som många nog tänker. För att när man hör om senaste gruppvåldtäkten eller tortyrmordet mot en, en grek som de då gör i Grekland, mm. så kanske man känner att man borde avrätta de här jävlarna. Så att, absolut. Sen tror jag att Gyllene Gryning definitivt skulle vilja reformera rättssystemet och nu vet jag inte hur det ser ut på deras partiprogram men de kanske har en punkt som säger att man vill återinföra dödsstraffet generellt sett. Men vem fan bryr sig? EU har ju infört dödsstraff. Så vad är det att gnälla om? Mm. Jo, men jag menar det är som när man läser om till exempel uh, mordet och våldtäkten på Elin Kranz här i Sverige av han Fremtadele Johannes uh, det, alltså jag har ju svårt jag, jag, jag har inte bestämt mig om dödsstraffet än, jag har inte tänkt färdigt på den frågan uh, jag ser både för- och nackdelar eller både, jag förstår ja, det är en svår fråga men jag har också svårt att se att för att jag vill inte heller se en sån här människa i ett fängelse i Sverige som bara kostar oss pengar. Jag vill inte heller bara utvisa personen så att han bara kan åka tillbaka till sitt hemland och leva vidare. Man hamnar ju i en svår situation och hur ska man på något sätt kunna... Kunna ge ett rättmätet straff för sådana vidriga dåd och sådana sker ju hela tiden i Grekland de kriminella gängen där är tungt beväpnade, de här utländska gängen och det är massor av våldtäkter mord och de driver stora delar av narkotikahandeln och så vidare Jag menar alltså, I Grekland, alltså, återigen det är en väldigt skillnad det är väldigt skillnad mot det grekiska och svenska samhället och det är viktigt att komma ihåg som sagt när vi diskuterar det hela men ja, tacka fan för att Grekerna och i speciellt Grynin förstår att det här är ingen dans på rosor. alltså det här, det här politiska spelet det är verkligen en liten del av det som händer, alltså du har ett land som är på randen till ett inbördeskrig i, i stora delar mm. med just de här alltså, kommunistiska upprorsmakare och anarkister av är särdeles elagsläkte. släkte och sen har du de här gängen du pratar om eh, maffior som är alltså, ja, farliga eh, och sen har du då vanliga greker som försöker leva och sen är du ansatt då av en, en, en finanselit som vill pungsparka dig till liksom, mm. ja åt helvete och stjäla dina pengar. Och sen har du ett nationalistiskt parti på det. I, I ett sånt, alltså en nation kan ju ha krigslagar och det här är nästan som jag ser det Jygini Grinins krigslagar att det här är det vi måste göra nu. Vi måste Slå till hårt och stävja det här eländet och ta tillbaka vårt land. Det är lite det de säger. Och i en sån situation, som sagt, de vill avrätta våldsamma, illegala eh, invandrare. Eh, främlingar som har begått brott mot grekerna. Och det tycker jag är hemskt. Medan EU har stiftat en lag som säger att de i händelse av upplopp får döda genom dödsstraff sina egna medborgare. Mm. Vad fan har de för rätt? Vad har de här journalistrotterna för rätt? Att överhuvudtaget tycka illa om detta. Mm. Jag menar, vakna upp till verkligheten som så man sår får man skörda. Vad fan vill ni? Vad tror ni egentligen? Mm. Vi är så jävla trött på det här. De beter sig på det här sättet om och om igen. Och så fort vi säger någonting. Ja då är det då vi som är dumma och hem, hemska och fascister och så vidare. Ja men fine, vi är det. Kör på. <laughs> Ja, situationen i Grekland är ju Väldigt lik egentligen situationen I, i många europeiska länder På 20-talet, Inte Tysk, Tyskland inte minst mm. Där eh, Kommunistiska grupper drev runt Och försökte se på revolutioner Flera gånger men slogs ner Och sen så lyckades ju Hitler Ordna upp saker istället Men eh, i, i exempelvis Ungern så lyckades man ju Ta makten en kortare period Och plåga befolkningen riktigt rejält mm. Så att, att det behövs Någon form av eh, statligt motstånd emot de här grupperna är ju ganska uppenbart i dessa tider som är väldigt lika de gamla tiderna. Jag talade med en, en kamrat från Gyllene Gryning för ja, det är en dryg vecka sedan och det är intressant under påminner om 20-talet för han berättade det också att eh, något som kommunisterna gör mycket där nu är att eh, bränna kyrkor eh, och det talade vi om tidigare där för Vera Oretson hade ju berättat om hur, då, hur man sköt efter folk som hade gift sig när de på väg och man attackerar kyrkor och sådär i, i Berlin Mm. På 20- 30-talet. Uh, och det är också liknande som man, som man kan se. man kan jämföra med, med Grekland. Absolut. Jo men alltså de där. Alltså marxisterna är ju antitraditionalister. De avskyr allt som har en koppling till det västerländska historiska förflutna. Och mm. sådana där saker definitivt. Jag menar det, det kommer inte att ta lång stund innan man börjar ge sig på kärnfamiljer. Eller vad du vill. Alltså så här våldsamma flator. Eller vad kan, som, som mm. finns där i i liksom bakvattnen. Det var väl i Sverige vi hade, de hade den här symboliska steningen av kärnfamiljen. Ja, och hur fan man kan symboliskt stena två, alltså en, en barnvagn där man, det visar ju vad man vill göra. Det bara där bara är för att ett... berätta nu, för de som inte känner till det så var det under någon sån här gay pride variant eh, så det var nere i Malmö eller Göteborg eh, så hade man då klätt ut folk till en kärnfamilj. Det var en man och en kvinna med en barnvagn med, det var väl en docka i barnvagnen mm. och så delade man ut eh, det var väl skumgummi men som var målat som stenar. Ja, gatstenar i ja. skumgummi alltså. Och så, så, och så var det stora skyltar i det här, stena kärnfamiljen. Och så skulle man då kasta de här gatstenarna mot eh, kärnfamiljen. Men ja. var det var nog ingen snack om att all kärlek är bra kärlek i alla fall. Nej, <laughs> kan nej verkligen inte. Så? Nej, låt, nej, det, inte. Ja, nej, men sen som du då sa, sa där Björn, vilket är intressant. Och startet motstånd, ja... Det hade ju varit att föredra men i brist på det så kommer det bli precis som det blev i Tyskland med frikårerna. Vi kommer se medborgargarden, frikårer, eh, semi, semi -para, alltså, paramilitära grupperingar som försöker, fjärma, eller, eh, som försöker eh, eh, beskydda och bevara det de brinner för. Och det kommer att finnas nationalistiska sådana Det kommer att finnas sådana som inte är uttalat politiska Och så vidare, det är det Europa går emot Tack vare skithögarna i våra regering och riksdag mm. i, i Runt om i Europa Tack era jävla avskum för det ni har gjort Och ännu, ännu en sak som, som EU gör Och som den här krisen skapar Det är en fientlighet mellan europeiska folk Som är livsfarlig för vår framtid Precis. Du, Vi ser idag, just om vi tar Grekland som exempel Och Tyskland Mm. Då ser vi eh, så här. De här sparpaketen eller räddningspaketen, då, som, där Tyskland på väldigt fula sätt då vill ja, ge Grekland räddningspaket mot att man i stort sett äger hela Grekland. Um, de grekiska nationalisterna vill inte ha det här så kallade räddningspaketet. De tyska nationalisterna vill inte ge det här räddningspaketet. Det handlar eh, om socialister och liberaler i båda regeringarna som som vill genomföra det här, men det skapar problem, alltså i Grekland så finns det demonstrationer där man bränner tyska flaggor och det hatar Tyskland och så vidare, i Tyskland har vi demonstrationer där man hatar Grekland för att de tar pengar från Tyskland alltså det, man, man skapar fientlighet mellan de europeiska folken som inte hade behövt, alltså som aldrig hade skett om inte vi hade tvingats in och jag säger tvingats in även i Sveriges fall även om vi hade en folkomröstning, in i det här i den här europeiska unionen och för de här länderna också in i den monetära unionen, EMU, med, med Euron. Eh, och det hade aldrig behövt ske. Vi hade kunnat leva sida vid sida och respektera varandra och ha jättefina utbyten. Alltså det jag är mest rädd för idag, faktiskt, jag är inte rädd för kaoset som, som tenderar att kunna komma. Jag är inte rädd för den utvecklingen eller EU-stödstraff och, och kriminella gäng och sådär. Men det jag är mest rädd för det är att man kommer använda nationalismen som en humanistisk rörelse att man kommer just. Eh använda nationalismen för att försvaga Europa ännu mer. Jo, men, det... men Det gör mig ju i Grekland. Kolla kommunisterna hur de hetsar mot Tyskland och visar att tyskarna vill sno vårt land. De mm. ska tvinga in oss. Så är ju kommunisterna och de, de jämför Merkel med, med Hitler och det är, så här, det är jättelarvigt eh, vilket bara tyder på att alltså, de har ju ingen grepp om någonting men de vet ju vilka känslor de ska spela på mm. eh, och säga att tyskarna ska ta över vårt land så här. Men, men det har ingenting med tyskarna det har ingenting med tyska folket att göra, det har ingenting med tyska nationalister att göra utan det är globalisterna som sitter i regeringen i alla de här länderna ja och de... vi ska ju komma ihåg också att en nation är inte dess regering eller bankchefer eller företagsledare, en nation är dess folk mm. så enkelt är det, det, det, det kollar kolla Angela Merkel som är förbundskansler i Tyskland eh, hennes parti Cdu. deras absolut största bidragsgivare, enskilda bidragsgivare är Goldman Sachs mm. alltså var, var, varför dyker de upp överallt? Mm. Vad, vad er, alltså man måste ju se, vem är det som betalar dem? Vem är det som betalar så att de sitter på de här platserna? Det, alltså det, det, det blir så oerhört, oerhört tydligt och det, det är livsfarligt det här att europeiska folk hetsas mot varandra och det kommer de att utnyttja nu. Och visst, det kommer bli EUs fall, men vad kommer det leda till sen? Vi, kan inte ha, vi har inte råd med till inbördeskrig i Europa. Nej, mm, nej det kan ju även bli Europas fall om du vill se riktigt illa. Mm. Så um, nu tidigare idag, precis innan sändningen här, så la vi upp ett tal av Marine Le Pen som uh, uppmanar alla Europas folk till resning emot uh, den europeiska unionen och det pöbelvälde som styr unionen och tjänar pengar på unionen. Och uh, det vill jag bara uppmana alla att gå in på Realisten Bankasse och titta på det för det är mycket kloka ord och uh, ovanligt uh, hårt, rakt och ärligt för att komma från en... Uh, Ja, för att komma från henne så att säga. Ja, man har ju varit, ja. Hon säger ju det också i talet. EU skapar Splittring och hat mellan europeiska folk. Och det är livsfarligt Hon tar upp det också där. Mm. Mm. Så att, ja, det, nej och jag, är... jag håller. Alltså, jag tycker inte att människor ska känna den här. Alltså, en viss, ett visst mått av desperation är definitivt eh, viktigt och känna. För det kan göra att vi agerar istället för att vi bara liksom reagerar eller, eller inte reagerar, istället för att vi bara liksom väntar. Så delvis måste vi ha en viss mått av desperation. Men det får inte som vanligt liksom gå för långt heller så att vi överreagerar och gör saker som inte är genomtänkta. För att situationen är allvarlig, ja men vi måste fortfarande ha en struktur, en, en organisering som gör att vi kan hantera saker och ting vad det än blir. Och här vill jag ta fasta på det som Stefan Jakobsson, vår partiledare i Svenskarnas parti, sa i sitt avslutningstal på Vision Europa. Och det är att man ska inte betrakta Svenskarnas parti som ett parti partienkom, utan som en organisation som innefattar alla möjliga delar. Mm och det är så vi måste se, alltså vi behöver och nu har jag talat med människor som inte har varit aktiva på ganska, ja, några år som själva har känt det här nu att det börjar gå mot en, en liksom händelsehorisont där vi ser att behovet av ett, ett, en stark organisation folkrörelseparti med olika ben är nödvändig och Sverigedemokraterna har misslyckats mm. och här har vi möjligheten så att Återigen, det kloka är ju att engagera sig på ett eller annat sätt i SVP, naturligtvis. Mm, absolut. Och det är viktigt att förstå att andra europeiska folk är inte våra fiender. Inte heller folk utanför Europa. Det är inte de som är våra fiender, utan fienderna finns i makten, alltså de här globalisterna som sitter hos bankirerna i stora delar av våra regeringar och som det är där fienden finns och vad man än hör och ser ifrån andra länder så kan du, kan du ge dig på att det är ett resultat av den politik och, och, och de lögner som, som de framför de här, den här makteriten Ja men det är klart, alltså och Jag tycker det är jättebra att du tar upp det. Vad är en fiende? Mm. En fiende är någon som står efter vårt liv, vår hälsa eller vår nation. Iran är inte vår fiende. Mm. Staten Iran är inte vår fiende. Däremot så kan enskilda individer, tillhörande olika folk, bli fiender när de är i Sverige. Mm. Eh, med tanke på att de är här utan att ha rätt att vara det, så mm. som vi ser det. Men det är ju effekter av det som våra riktiga fiender, det vill säga som du säger, de i maktens bankerna och så vidare. Det är fienden. Mm. Hela den här strukturen. Betyder det att alla i en bank är vår fiende? Nej, det betyder inte. Men för att du kan ju vara anställd på en bank och göra ditt jobb utan att vara en fiende till folket naturligtvis. Mm. Så att man ska vara jävligt försiktig med hur man Men, men det handlar ju om system och, och ja. strukturer Det är ett begrepp som man brukar gilla att använda i, Inom vänstern Precis. Uh, Men uh, man, verkar mest, man verkar missa De mest uppenbara strukturerna ja, men Det det handlar om är ju fosterlandslösa människor Alltså Karl Marx och Engels Och deras efterföljare det talar ju ofta om att Arbetaren har inget fosterland och så vidare Men det är ju bara skitsnack, andra arbetare har ju ett fosterland mm. Men de som saknar fosterland är de här herrarna i toppen Som rör sig fram och tillbaka över jorden Håller på att växla pengar Och leker med nationer fram och tillbaka hur som helst Och det är ju de som är den stora fienden För de saknar ju totalt allt det som vi värdesätter mm. Kloka ord Kloka ord Björn, det är bra att vi har med dig ibland Så att vi kan styra upp det här någon jävla ordning för det är bli. <laughs> uh, vi ska runda av här. Klockan är strax över nio. Det här var det 54:e avsnittet av Radio Framåt. Tycker du att Radio Framåt är bra? Vill du kunna lyssna live? Vill du stödja uh, satsningen på pressstöd? Så gå in på realisten.se-prenumerera. Eller bara realisten.se och klicka dig fram. Det där löser du. Uh, teckna prenumeration uh, så stödjer du oss dels ekonomiskt direkt men också... Med tiden så kommer vi kunna uppnå pressstöd, vilket betyder många fina miljoner in på kontot från den här staten, som, där pengarna annars bara går till invandrarföreningar och lobbygrupper och annat äckligt. Och det går att teckna prenumeration på helår, halvår, kvartal och månad, så att beroende på vad som passar ens plånbok, men vi. Säger väl tack och adjö för ikväll och är tillbaka på måndag och då är alltså måndag den 8 april och då sänder vi 19.30 som vanligt på realisten.se Så vi önskar alla en trevlig kväll och vi avslutar som vanligt med nationalsången. God natt!